Сусідка сапала город, племінниця годувала грудьми дитину, кум бив свою дружину. Паралізований приятель незручними очима дивився в стелю. Гробар копав комусь могилу. Міліціонер смирив сімейну пару. Їздовий ховав украдений з ферми мішок комбікорму. Хрещениця подавала заяву на одруження, діти йшли зі школи, репресовані збиралися на мітинг. Акушерка приймала пологи, божевільна замітала вулицю. Вуйко брав з криниці воду. Кожен робив своє, і я подумала. А чому вони, власне, мають тужити за мною? Може, вони й не знають, що мене вже нема. А коли й знають, то хіба це причина, щоб думати тільки про мою смерть? Повільна, важка сила несла мене над городами і хатами і раптом спинила над подвір'ям, на якому я знала кожен камінець і травинку. Це була батькова хата. Тут готувалися до мого похорону. Вражена, перелякана, майже зумліла, дивилася зверху на себе і нічого не розуміла. Тобто розуміла, але не могла сказати. Уперше я не пошкодувала, що не мала очей. Коли б вони були, я ще раз умерла б з плачу і туги. Так страшно було дивитися на себе мертву і на своїх рідних, знайомих, сусідів, що рухалися в майже сомнамбулічному ритмі, і кожен з них робив якусь потрібну роботу для мене, не підозрюючи навіть, що подвоює мою муку. Ця мука була тяжкою, такою Політ крізь глухий тунель за вічною жінкою. Саме тут душа так змалила і почерніла згоря, що наразі справді зробилася пташкою, маленькою ластівочкою, і сіла в старе гніздо під стріхою татової хати. Це гніздо було моїм ровесником, його звили ластівки після мого народження, і колись у житті казав мені мій золотий тато, що воно ніколи не було порожнє, і вчив не чіпати його ніколи, щоб борони Боже зруйноване ластів'яче гніздо не принесло пожежі в хату. А тепер мій простоволосий, сивий, неголений татко, підправляв домовину і не знав, що я дивлюся на нього із збереженого ластів'ячого гнізда, і що плаче душа моя разом з ним. «О, навіть цієї хвилини мій татко залишався моїм. Може, більше, ніж будь-коли. Усю роботу він мав переробити сам, так, як уміли його безцінні руки. Він сам вибирав деревину для труни. Тато перекинув дошки, що були під стіною нашої хати, шукаючи саме ті, про які знав, що вони в гнилу погоду не рубані, шашелью не точені, десятком років сушені, нікому ніколи не зичені, на весільну підлогу не стелені. Я не могла тепер приголубити свого татка, лише мої пташині ніжки могли ходити по вирізгленій ним у ринві, а дзьобик міг цюкати достигли йони в посадженому татком саду. Тато стояв припертий до домовини і дивився чомусь у небо. Може він не хотів, щоб його сльози капали на землю? А може, щось йому сказало, що я ще тут, майже поруч? Вітер розвівав сиве волосся, і тато здавався мені старцем, що ось-ось, сліпий, невидющий згоря, простягне руки вперед і піде на край світу, у світ за очі, шукаючи і кличучи мене. Колись я була схожою на нього обличчям і натурою, а тепер я, не схожа ні на кого, б'юся над татовою головою крилами, але він мене не бачить і не чує, Лиш незрушно дивиться в небо, І великі повільні сльози котяться По його дорогій щоці, І течуть десь за комір сорочки, Може, аж до самого серця, Поточеного гризотами, бідами і роботою. Туга у всього світу за мною Видалася б мізернішою, Аніж туга на цьому подвір'ї, В цій хаті, де не сміялися осліплі дзеркала, і не скрипіли завіси знятих дверей. Тим часом чоловіки, вуйки та сусіди збивали столи для поминок. Кухарка Наталка, яка порядкувала і на моєму весіллі, солила холодець. Два трембітачі зі сторонця Путилова ходили горбами, а зверха наверх тримбітаючи на ближній і дальній околиці і сповіщали про гори. Боже, Колись якийсь ідіот запровадив на цих горбах гульки з трембітами, вигадавши, що трембітати можна з радости. Але трембіта ніколи не грала весело, і вона не мала радісного голосу, як не мала лету, і моя ластів'яча душа, що перебігла нараз у тіло сторонецької трембіти, ридаючи моїми безмовними словами до зеленого світу, що тішився і плакав водночас, не знаючи і не чуючи останньої туги за ним». Я рвалася стримбіти на волю, на спалені сонцем верхи, догукуючи з чогось загубленого. Але ніщо не озивалося на мій тужливий клич. Здавалося, що від такої туги мали би перевертатися гори і йти у плав дерева, чахнути трави і чамріти звірі. Однак на горбах тривала правічна гармонія, якої не могла порушити смерть, одної маленької людини. А може це збулося моє бажання, кинуте колись зопало на папір, розстелити мою душу по смерті на полотнах оцих верхів. І хтось тепер і справді виконував мою волю, вичавлюючи із напівзомлілої трембіте залишки моїх руїн. Однак моєї волі тут не існувало. Я розуміла, що чиниться воля вищої сили, бо листів'яча душа була раптово забрана з і знову перенесена в гніздо під стріху у татової хати, де ніхто й не зогледівся, щоб пташечка відлітала, щоб виплакатися з горла старої трембіти на тих верхах, полотна яких ніколи не будуть встелені її душею.